Нігті були довгі, яскраво-червоні, бутім шматком м'яса на шпичках пальців. У той, яку він любив, нігтики були білі, короткі, обгризені. Вона гризла нігті на уроках, поки він гарячково придумував, яку б вигадати причину, щоб обернутися ще раз і глянути на неї. Бо сидів попереду, навмисно забував у домагунку, лінійку, циркуль, щоб обертатися по сто разів на день його пересадили до іншого ряду, щоб не крутився на уроках і Ярослав тепер дивився на Маргариту збоку ніжний овал щічки, чорні брови повні губи усміхнені променисті очі що позбавляли його розуму потім коли вони ходили по мринських ресторанах вона вже була теж розфарбована, розсяцькована, як ця нинішня Маргарита. Але запам'яталася сільським дівчам. Верби мчали назустріч жовто-зеленим ескортом. Ні, ескорт супроводжує. А верби приймають парад. Парадом командує він, Ярослав Петруня. Відомий, талановитий, перспективний. І він же, Ярослав Петруня, іде назустріч узбіччям, у бурках з червоними чунями, у куфайці, у солдатській шапці з відторненими набік крильми, за плечима кошолка, в якій кусень сала, вінок цибулі і трилітрова сулія молока. Невже це справді він? Іван Івановичу, Делікатно заплющить очі. А ви, Маргарито, негайно поцілуйте мене, наказав. Негайно інакше я не гарантую безпеки пасажирів. Я не бачу нічого, крім стрілки спідометра, яка перехиляється за сто кілометрову відмітку, прогучав Бермуд, але очі затулив пухкою білою долонею. Маргарита нахилилася, поцілувала Петруня в краєчки вуст. Вона пахла сигаретним димом і французькими парфумами. Компенсація хлопчикові в з кошовкою за плечима. Через скільки літ? Гірко посміхнувся. Дякую. Поклади руку на плече. У тобі є щось магнетичне. Ой, мені ще такого ніхто не казав. Що я, шановні, можу позитивного відмітити у своєму житті я ніколи не афішував своїх стосунків із жінками. І через те щасливо дожив до пенсії. Досиділи, а не дожили. Шановний, муха дзещить, коли потрапляє у павутину. А мудра, обережна муха весь свій вік солодко їсть, солодко п'є, солодко грішить, але її не чутно, невидко. Мораль байки не безкорисна для вас, Ярославе Дмитровичу. Ще одне слово про мораль, і я висаджу вас із машини, шановний товаришу Бермут. Дозвольте мені хоч у стосунках із жінками бути самим собою. Мочу, шановний, мочу. Не збавляючи швидкості, промчавши б такі. Хай бачить. Хто хай бачить. І на пакульський шлях, ходжений, переходжений його дитячими ногами. Скоро й пакульські поля. Настроїтись на зйомки, зробити діло. Він діловий, енергійний, настирний. Його енергії і настирності заздрять. Потім, коли залишиться наодинці з Маргаритою, лірика, неподалік дороги підминаючи високу бур'янисту гичку, літо було дощове, по бур'яковій плантації повз комбайн. За ним автомашини, два самоскиди стояли біля борту, Навколо бурту жінки в куфайках. Буряки підійдуть для історичних зйомок. Чудесно, шановний. Буряковий комплекс. Машини як тло, а на передньому плані передаві трудівниці. Хай робить і фото, і одразу на теле. Ярослав пригальмував. Бермут вибрався, поніс черево на зустріч графику. Шановний, шановний, прекрасне виробниче тло Знімай на телекамеру. Приїзд письменника в рідні краї, іде полем, підходить до буряко-збирального комплексу, розмовляє з прообразами своїх героїнь, цікавиться досягненнями трудівниць, десятихвилинку по другій програмі гарантують.